Ірбіс неодмінно буде серед трофеїв пана Владислава. Побачивши вогонь ватри і вдихнувши запах смаженого на рожні м'яса, Городецький усвідомив, наскільки стомився і зголоднів. Він умився в гірському потічку, що невтомно шумів за біваком, і хотів уже сідати їсти, та Сагалай знаками запросив його до стежини, де у вигляді пірамідки стояла викладена купа каміння. Він щось пояснював ламаною мовою, весь час повторюючи слова Обоо і «камінь». Одначе Городецький не міг второпати, що від... хоче від нього. Нарешті перекладач, уважно вислухавши Сагалая, Пояснив мисливцеві, після пережитої або, навпаки, перед очікуваною небезпекою, так може бути під час тяжкого гірського переходу або, скажімо, при переправі через норовливі підступні гірські річки, мандрівник за стародавнім алтайським звичаєм має віддати шану, подякувати божеству місця де перебуває. Подяка проста. Покласти камінь на спеціальну купу каміння обо складену з таких підношень божку. Можна і навіть треба також прив'язати нитку, стрічку, мотуз до священного дерева, яке вони минатимуть завтра. Такий звичай і закон тутешніх місць. Духи, боги мають бути задоволені. Городецький кинув на знак згоди і елегантно, як тільки він умів, поклав округлий камінець на обох. Сагалай, усміхнувшись, дав зрозуміти, що тепер усе гаразд і можна приступати до вечері. Уранці Мисливська валка вирушила в долини до поясу лісів. Провідники сподівалися вполювати красенню моралів на солонцях. Тварини приходили до природних джерел солі, а тубільці чудово знали, де саме ті солоні плями. Коні везли людей, провіант, поклажу, здобуті трофеї роги гірських козлів і шкуру ірбіса, впольованого колегою Городецького. Дорогою мандрівники справді проминули священне дерево і з пов'язаними стрічками, про яке казав Сагалай. Городецький вирішив зупинитися і вшанувати місцевий звичай. Він думав про те, що подався з Києва на Свої улюблені лови дуже далеко, так далеко, як ніколи. Просто хотів подихати повітрям волі, прадавнім повітрям незайманого цивілізацією краю, містичним повітрям нічних багать і розважитися розмовами біля них. Пан Владислав зрештою хотів відпочити від химер своїх снів, химер буття в Києві, химер на будинку, котрі він відчував це, з кожним днем усе впевненіше владарювали над ним. Він пригадував свої мандрівки. 1895 рік до Бакинської губернії. У 1897 рік у Закаспійський край та прикордонні райони Персії. У 1899 році – Туркестанський край і північ Афганістану. І от нарешті Алтай – дивовижна, в неповторній красі таємничості область Азії. Грошей він заробляв усе більше, і мандрівки його ставали дуже віддаленими, тривалими. Одначе і на Алтаї на нього чатувала небезпека.